Salvatore. Divita Salvatore. Ah. Però com pot ser que no el conegui, senyoreta? Ah, això mateix, molt bé. Sí, sóc la seva mare i m'he passat trucant des de Sicília tot el sant dia. Ah. Sí, ja ho entenc. No hi és. Aleshores, seria tan 6 5 6 2 2 0 Gràcies, bon dia. Ja està. Mare, serà una trucada inútil. Té molts compromisos, vés a saber on serà. A més, segurament ni se'n deu recordar. Creu-me, oblida Almenys fa 30 anys que no ve per aquí. Ja ho saps com és. Se'n recordarà. se'n recordarà, n'estic segura i tant me'l conec millor que tu. Si algun dia descobreix que no li hem dits'nfarà. Si us plau, voldria parlar amb el senyor divita, Salvatore, sóc la seva mare, la seva mare. M'ha pres per una altra. I tu què li has dit? He fet com si no passés res per no desil·lusionar-la. Hem parlat força. M'ha dit que fa 30 anys que no vas a visitar-la i que quan et vol veure és ella qui ha de venir a Roma. Ha trucat només per dir-te això? que mort d'un tal Alfredo i que demà se'n faran els funerals. I mi graties, àgens benedixit, suís díxits. Equipte et manducate tocoves. Oh, que estén un corpus meu. Oh. Aquest mucós acabarà amb i ja no sé què fer. O que este un càlic sanguinismei, nòviet eterni testament misterium fidi, cui provobis. Cui prou. Pro, pro cui provis Tothom! Cui provovis, et provultis, et funde, turin remissionen pecatos. Però com t'ho haig de dir? Si no sento la campaneta, no sé tirar endavant. Per què vas adormir sempre? Què fas a les nits? Menges en comptes de dormir? Eh? Sí. Mossén Adèlfio, a casa no es menja ni al migdia. El veterinari li ha dit a la meva mare que per això sempre tinc son. Ja t'ho diré, per què tens tanta son. Algun dia t'explicaré per què t'adorm sempre. I ara fes-me'l favor, sigues sí bo i vés-te, perquè tinc molta feina. Poc venir amb vostè? No, no pots venir. Sí! Tot? Sí, oh, sí! Prou! Au! Vés-te'n! Vull venir, vostè! Vull veure què fa! Prou! Alfredo! Alfredo! Sí! Ja pots començar! Eh? Quants talls em farà fer, avui? Ja Al quadre! Sentra'l! Mm, un altre que va dormir, tal. Mm. vai Berna perché tutto sarà nostro un giorno ce ne andremo insieme a vivere per conto nostra a fare un po' di vita buona e nessuno saprà di dove veniamo smetti a quei sogni non serve a niente tu non m'ami più come prima pepe perché mm. Mm. oh oh te già M Baix per aquest també. Venir aquí. A veure com, caram, t'ho he de dir. Vinga, home, com vols que t'ho digui? Tan menut com ets, si s'encén la pel·lícula, la primera aflamarada, bum! Em convertiria en un trosset de carbó. Ai... Mira que arribes a ser llengut, eh? Qualsevol dia et tallaré la llengua. Com aquesta pel·lícula. Sort, he de tornar a empalmar els trossos quan tornem la pel·lícula. El mocós del dimoni és pitjor que una plaga. Aleshores, per què no has empalmat aquests trossos de les altres pel·lícules, eh? Doncs... Per, perquè de vegades no trobo el punt just per empalmar i aleshores es queden aquí. A més, tant se val, es fan massa petons. Eh, doncs aquestes me les puc quedar. No, vine cap aquí. Au! Deix això. Abans que no et doni una patada al cul, fem un tracte. Tots aquests trossos són per tu. Te'ls regalo. Gràcies. De res, però primer no et vull veure més per aquí. I, segon, te'ls guardaré jo. Entesos? Entes. Així m'agrada. I ara surt del meu davant. I que els són meus, per què te'ls has de cada tu? Mm! Ai! Si et torno a veure per aquí, et posaré el cul com un tomàquet! les mans de l'hort. Uh, Malaït negre, aparta't del meu camí. Jo t'esclafo la closca. La guerra Per què no ha tornat el pare encara? Tornarà, tornarà, ja ho veuràs, un dia d'aquests. Ja no me'n recordo de com és. Mare, on és, Rússia? Calen anys per anar-hi. I anys per tornar-hi. Ah, ho vés dormir, totó, que ja és molt tard. la taula del 5, 3 d'assa. 1 Un per 5 en 5. Do per 5, deu. 3, 3 per 5, 15. 15. 4 per 5. 5 per cinc. Nens, 25 25 com el dia de Nadal. Si no no fareu res de bo la vida, no trobareu mai fa. Per última vegada, quan facin per si botgia? Nadal oh! Oh! Oh! Oh! No! Oh! no. Oh! Mm. Ara. Però si he apagat l'entrada, puc veure la pel·lícula. Eh, tu, amb aquí? Vinga, baixa. Quantes vegades tu d'allí? Aquí no s'hi pot estar, més cap a la sala. Aquests mucosos són pitjor que els conills. Es fiquen per tot arreu, els vergonyes. Sempre els he d'anar al darrere. I de demanaré a l'or, perquè no m'han de fer despertar-me a casa aspetterei un morto il prodigioso insieme di un gruppo di attori eccezionali John Wilde Claire Trappor potranno trascorrere momenti indimenticati <susurra> <Il> <susurra> con le corsa alla nuova gli sfuggirà questo mondo selvaggio Ombre... ma non ho bisogno di farlo cagli no es pot ni saludar. Avui passem dues pel·lícules. I a mi, que jo vinc a dormir. D'acord, home, d'acord? Té, t'ho apunto al comte. Vinga, decideix-te, Rosa Maricà. Entes? Fora! Volem! Volem! Volem! Volem! Volem! Volem! Volem! Volem! ...de lo que ha estado un popolo a la mafia. I guerrieri de la clandestinità y de l'insurrección es reunita en Teatro Italia a Roma per il Primo congresso de la Resistenza in detto dal CVL e dall'Ampi arrivi al tavolo della presidenza Sandro Terrini ed ecco Momo di 23 anni No hi ha narrador! Sí que quenen bé. Ara les fam mudes! Ah, què hi no, posa No ho sé, sóc en Tu també sí! Alfredo, què passa? 12 dici ore di fatica le ossa. E a casa no riportano nemmen aquell tanto que basta per no morir di fame eppure le reti quando le hanno tirate su erano piene ma il dopo lo se teneva a 753 sembra mm. un e burdo zio cosa ho già buttato a rotale e mi si mo anche mica io ma che mo rovodo essendo così sì c'è del spiedo dorsunia Bona nit, don Vincenzo. Tu i tu treballareu. I jo, don Vincenzo? Tu? Més a dir-li al camarada Stalin que enlloc. Ja ho veuràs, ja quan vingui l'Stalin... Descrecigada. Salut, don Vincenzo. Vosaltres també ho veureu. Molt bé. Sí, senyor, bona pel·lícula. Hey, tu, que tu, què Va, el mosso treballava de valent. Llàstima que tenia mala sort. El que no acabo d'entendre és per què li feien comprar la barca. Ai, conya, aleshores no es entès res. Molt bé. Aviam si ens enterem. I es treballa de l'alba a la posta de sol. I no em sortiu mai preguntar quan guanyarem. El dia que et busco, has comprat la llet? No. I on són els diners? Me'ls han robat. Què n'has fet? Afegat al cinema? Maleït cinema, maleït cinema! Senyora Maria, però què fa? No li pegui més. Per què d'estoba, pobre nano? El nano diu que és pitjor que terratrèmol. Però si l'hem deixat entrar de franc. Au, vinga, digues-li a ta mare. Potser els ha perdut a dins. Quants quartos d'ulles? 50 lires. Ah. Escolta, què hi has trobat aquesta nit entre les butaques, eh? Ah. Una pinta. Nues no tapetes de zola. Una petaca. I... cinquanta lires. Ho ha vist? Gràcies. Gràcies, senyor Alfredo. Bona nit. Que Bona nit. Va, camina. Ho he entès de seguida, eh? La plaça és meva, la plaça és meva! La plaça és meva, és meva! La plaça és meva. Ja és mitjanit. Fora d'aquí! Fora d'aquí! què fas, Fora. home? Estàs donant, és, és meva! Fora d'aquí! Fora! Fora d'aquí! <susurra> <susurra> Fora! Quedem, quedem. Eh, És meva! La plaça és meva! Fora d'aquí! Fora d'aquí! És cansat, això d'anar a peu, oi, mossèn? Home, a l'anada fa baixada i els sants ajuden. Però a la tornada els sants vinen ni prou. Sí, ja passa. En fi, que es faci la voluntat de Déu. A adéu. Fins a la nit. Fins a la nit. Ai! Què tens? Què et fa mal? Ai! Ai! El peu! Au, el ai, a tu passa de tot. Et tranquilitza't, però... Què puc fer-ho ara Ai! què puc fer? Alfredo, hm? Tu coneixies el meu pare? Oii oh, tant que sí, és clar que coneixia el teu pare. Era alt, prim, trepat,'ia un bigoti com ara el meu. I sempre reia, se semblava el clergable. Alfredo! Eh? Ara que ja sóc gran i vaig a cinq què? Bé, jo no dic que ja podria començar a entrar a la cabina, però què et sembla? Per què no ens fem amics? Totó, jo trio els meus amics pel seu aspecte i els meus enemics per la seva intel·ligència. I tu ets una mica massa espavilat per ser amic meu. A més, sempre els ho dic, els meus fills. Aneu amb compte i trieu els amics que més us convinguin. Què dius ara, però si no en tens de fill? Vaja. Molt bé, quan en tingui, els ho diré tam patoll. Oi, oh, el mataré. No ploris, filla, no ploris sóc aquí. M'en deixa de plorar, ja li ha pagat el foc, ja no n'hi ha. Tranquilitza't, filla. Sóc aquí, tranquilitza't, no ploris. Desgraciat, si no arribo a ser a casa la teva germana hauria mort cremada per culpa teva. No, carra, no. la no. meva ruïna. No. No. No. Ja et vaig dir que no posessis les pel·lícules al costat del braser. Per culpa teva s'ha cremat la fotografia de ton pare. Et deixaré el cul blau de la penedera que et fotré. Ai! Prou! Ai! Una mica més i es crema la casa. Ha anat un pèl que no es cremés. Ha una flamarada de sobte. Sort que me n'hi ha donat. No li fa vergonya, senyor Alfredo, mira que posar-se a jugar la seva data amb un mugós. Què ha fet jo? Quina culpa en tinc? I qui li ha donat aquest munt de pel·lícules? Juri'm que no li donarà més porqueries d'aquestes. El tornen boig, està mençonat. Només parla del cinema i de l'Alfredo, de l'Alfredo i del cinema. I Juri'm que mai més no el deixarà entrar al cinema. Vinga, juri'm-ho. Li dono la meva paraula, senyora Maria. M'hauria de concedir una gràcia que ton pare tornés perquè et fes anar a dreta garrotades! El papa no tornarà! N'estic segur! No és veritat! Ai. No! Ai. Ai. Ja veuràs com torna! Ai. No és veritat... Fins demani, com que tens, eh? ja m'ans inan cal, germà? Quina Elena! No, hònies com encàstigues! Onau aixeckell-hi! No! Espere que ets, eh? Ora, un po' sintom tremples valles, que es perdi el meu nom. Colla de mort parits. Gràcies, papà. Un poc on escreveu i entrar i sortin, mai? Que no en tenies cap culpa. Em pensava que, quan deies que les pel·lícules s'ensenien, feies broma. Només et volia dir jo. Ja me'n vaig. Mm. Toto, au, A Passeu aquí, que hem de parlar tu i jo. Up. Escolta, això que et diré ara. Jo vaig començar a treballar en aquesta feina als 10 anys i aleshores no existien aquestes màquines modernes. Les pel·lícules eren mudes. El projector s'havia de fer girar a mà així, amb una maneta. Tot el sant dia fent girar la maneta, creu-me, gustava tant fer-la girar que si et cansaves una mica i perdies velocitat, tot d'una... Bum! S'ensenia tot. Aleshores, per què no m'ho ensenyes a mi? Ara que no hi ha maneta i és molt més fàcil de fer anar. Per què no vull, tutor? Tu no l'has de fer, aquesta feina. Aquí ets com un esclau. Sempre està sol. Veus cent vegades la mateixa pel·lícula perquè no tens res més a fer. I acabes parlant amb la Greta Garbo i el Tironet Bober com un sonant. Treballes com una mula, fins i tot a les festes, a la Pasqua, al Nadal. Només tens lliures el divendres sant. I em fa l'efecte que si a Jesucrist no l'haguessin crucificat, el divendres sant també treballaria. Doncs per què no canvies de feina? <ríe> <ríe> Perquè sóc un camarús. Quants del poble servirien per fer d'operador? Cap ni un. Només un crití com jo ho podia fer. A més, mai no he tingut sort. I ara què me'n dius? Vols fer el paperina com jo? Eh? Digues! No. Molt bé. M'en alegro. Així m'agrada a tothom. Pensa que només t'ho he dit pel teu bé. Tancat, aquí dins et morts de calor a l'estiu i de fred a l'hivern. Te'n passes fum... Eh. Vols dir que no t'agrada gens el que fas? La gent riu i s'ho passa bé, tu també estàs content. T'agrada que els altres riguin. És com si fossis tu qui els fessis riure... Sí, t'agrada. No eh, què passa? No es un borrall. Alfredo, vés-te a mirar a vistes. Però en què parlo jo, rus? Què mires? Què estàs mirant? Fas veure que em dones la raó i així acabado fas el que et dóna la gana. Ta mare té raó, ets boig! No et vull tornar a veure! Com s'ho ha fet anar, aquest barret, una presa base de mirar, sembla l'obra del dimoni. Totò! Ara mateix li direu taquiller, no hi tornaràs a entrar més al cinema, més entès? i també parlarem mocena del Tiò perquè no et deixi tornar a fer d'escolanet mai més desgraciat. Amfredo! Què? Pandoni il palcio! Com terrorifi he en els que 14, en saltats els 14, soc breixat. Vinga aquí, que hi fora. Aixa que ho deixes mai. Si la pulità, no, no, no, sí, la, la travessa. Eh, i tots. Les pacafico en la pulità, en certa 14. Oh, oh, oh, ah, aquests del nord, sempre tenen... tens, el ball de Sant Vitor? Ja t'ho diré que tens un fotimbe de pots. Vinga, vés. Ah, que te febunen aquest polissies. Tocam al dós, vuldré un cop de martell, no us vull ni veure. Vinga, sempre els tinguen rancames. Ai, ai, ah, ah. Un botiguer té dues botigues, l'una i Ben Fruita. Seieu, professor, els alumnes externs que es presenten a l'examen lliure pel diploma elemental, endavant. Nens, calleu! Calleu! 早 Vinga, no siguis quadrit. Totó, Ajuda, home. No sé com es fa, això. Vinga, digue'm com es fa aquest cony de problema. És com és sana. En nom de la llei te dichiaro un arresto. S'ha fet justícia! Bravo! Posa'm, ella, que se caldeixa. Posa'm! Serà, cabró. I tu fica't la borrilla al cul! Vigila, perquè quan la pel·lícula passa per aquí és molt fàcil que es cremi. En aquest cas t'has defanyat tallar la Aquí, per aquí per evitar que el foc arribi a les bobines. ho has entès? Sí, alfredo. Déu meu, serà possible? Aquestes coses no passen mai per aquí. Has vist a quin costat està la gelatina? És l'albarà de registre de la pel·lícula. Es guarda sempre. Entesos, Alfredo. Que no se t'oblidi mai. Què sucede? Fermo! Fermo! Ayuto! El ladro! El ladro, Valentino! No! No! La... <t> no! <'en> eh, Totó, això és per tu. Ara endavant tu posaràs les bobines. Ui. Sí que és al. Així podràs treballar tu sol, eh? Hey. Quiet! Ui. Quiet! Ostres! Quin peto dona! Va, deixa'm mirar. Nois, acomiadeu-vos del pepino que se'n va cap a Alemanya. manya. Adéu. Adéu. Per què no li vols dir Déu al teu compà? Perquè el meu pare diu que és comunista. Mm -hmm. Segur que em trobarà de feina a Alemanya? Ves a saber. És com una aventura. El camí de l'esperança. País de merda! Fins mai més! Ves a arrossegar el cul Alemanya. Tu i el teu amic estan. Adéu, mare! Adéu! Adéu, Pepino! A Reveure! A Araure Pepino! Són que l'Alemanya és molt més a prop de Rússia. En la prima voltasse que si lireé una moda de primavera, una vera moda franca, senseiu la hipocrisia autàrquica del tempo de guerra. No callà, només faltan cinc minuts no. perquè comenci la pel·lícula. No vull sentir ni una mosca, en! Falla, vilo, tul, ricami... ...fano finalmente una aparición de júneros. Tinc olor, variadell, vitani, transparence, y Si no els parteixo a les banyes... es perdi el meu mar! Exacte! T'has cruxpint l'escarbat! s'obre una altra pàgina de Dolors sobre la tragèdia del cos expedicionari italià enviat a Rússia. El Ministeri de Defensa ha anunciat una nova llista de noms de soldats italians morts, que fins ara es donaven per desapareguts. Aquesta llista serà publicada pròximament per les respectives circunscripcions militars. Els familiars seran convocats directament per les autoritats. Malauradament, no sabem a quin cementiri de guerra està enterrat. Aquest és l'imprès per a la pensió. Si el vol firmar... Sí. pel que es fa. Això ho deia el gran Spencer Tracy a la pel·lícula Fúria. A veure, què et sembla? Deixem veure la pel·lícula aquests pobres guillats? eh? M'agradaria molt, però com ho podem fer nosaltres? <laughs> Veig que no doneu crèdit a les meves paraules. Més pels vostres ulls haureu de creure. I ara, vinga, alça el cul d'aquest maleït tamboret. Atenció. Abre cadabre. Reflecteix-te en un altre lloc. Cap per la finestra i mira, noi. Oh! Alfredo és preciós! Mireu! Mireu! El cinema és a la plaça! Uh! Uh! Bravo, Alfredo! <laughs> eh? <susurra> eh? <síntic> Us pues doni pel sac. Alfredo, no sentim res. Sí, mira, Els fem un altre regal? eh? Sí. Núcio, vine! Mare meva! Núcio, cobre-vos la veritat de preu. Sí, sí, sí, com vostè digui. Senyors meus, heu de pagar l'entrada. manera que no feu broma o m'emprenyo <ríe> ¡Vamos a tomar la película! es quedarà sense diversions, sense res. Qui té prou diners per reconstruir el cinema? L'Espacafí com el Napolità. Heu visca polit? Sembla un altre. Qui té prou diners per reconstruir el cinema? Queda inaugurat el nou cinema Paradiso. Vinga, entreu, entreu, entreu, entreu de salutació. Oi <totit> aplaudiu. Entreu. Cinemes per a tots vosaltres! Però si encara és un nen, com heu resolt la qüestió de la minoria d'edat? He aconseguit el permís gràcies a certs que És paca, fes Però jo no en sé res de res, eh? Oficialment l'operador sóc jo, però el sou es paga el toto. Toto, mira't o no distreure't i sobretot no t'adormis, eh? Que no hi hagi altra desgràcia. Fes tot el que et va ensenyar el pobre Alfredo. I que Déu et beneixi, fillet. Gràcies, Mosè. Au, oh, vinga, què és aquesta cara de funeral? La vida continua. Alegria, alegria, música. Hi ha lloc per mi en el nou paradiso? Alfredo, Alfredo! Alfredo! Toto, quan tanqueu acompanya sí, la casa, eh? Me'n vaig, Alfredo. Sí, sí. Me que hagis vingut. I a l'escola com va? No ho facis, això. D'art o d'hora et trobaràs amb les mans buides. Per què? Què vols dir amb això? Vull dir... que aquesta... no és la teva feina. De moment, el Cinema paradis et necessita. I tu també necessites el Cinema Paradiso, però no durarà gaire. Un dia tindràs altres coses a fer. Altres coses... Més importants. Ohi tant molt més importants.gur. És clar que sí ho sé. Ara que he perdut la vista i veig més. Veig tot el que no veia abans. I el mèrit és teu, tot el que em va salvar la vida. Mai no ho oblidaré. Au, <laughs> oh, no facis aquesta cara, eh? Que encara no repapiejo. Em vols una prova? Sí. A veure... Ara mateix, per exemple, en aquest moment... la projecció està desenfocada. Comprova-ho. <laughs> <laughs> doncs és veritat. Està desenfocada. Com ho has fet? És... és massa difícil d'explicar. <laughs> le la película! ma la ducat. Porc. E la maghiata David ja no s'encenen. <ríe> El progrés sempre arriba tard. Mare meda pater agua toc una estora. Sí, és la nova. No està malament? És simpàtica. El seu pare és el nou director del banc. Calés, luxe i comoditats. Aquesta gent s'agafa la titola en paper de fumar per no embrutar-se les mans. Vinga, afanya't, corre! Au, bòxia, corre, corre! Maricó l'últim! Oh. Uf! Uh. Escolta. Sí? T'ha caigut, això? Gràcies. No me n'he adonat. Que estúpida. Em dic Salvatori I tu? Helena. Em dic Helena. Volia dir-te que... Veuràs, l'altre dia a l'estació... Oh! oh! Què és? El projector petit? Les teves filmacions? Sí. I què s'hi veu? S'hi veuen els de de matant una vedella. Tot el terra està cobert de sang, com un llac. I sobre aquest llac camina una altra vedella que van a sacrificar. Per què has callat? Què s'hi veu? Què s'hi veu? Res. No s'hi veu res. És un fragment desenfocat. És una dona? No. És una dona! Ha, ha, ha. Sí. És una noia que vaig veure a l'estació. I com és? Com és? És simpàtica. Té la meva edat. És prima, que els cabells llargs, castanys. Els ulls grossos i blaus. L'expressió senzilla. Té una taqueta als llavis, però és molt petita, eh? només es veu de prop. I quan somriu et fa sentir com... no sé, com si diguéssim... Sí, l'amor. L'amor. Ah, T'entenc, tot. Les dulls blaus són les més difícils. Per més que facis, no aconsegueixes mai que arribin a ser amigues teves. Sí, no hi ha res a fer. Com més insisteix l'home, més profundes són les marques. I, si a més, l'amor ronda pel mig, pateix, perquè sap que és en un carreró, sense sortida. És preciós, això que has dit. Mm. Però és trist. Sí, però la frase no és meva. La velha Joan va l'home tranquil, <laughs> sempre ambulicant la troca al fredo. <laughs> Hola, Helena. Hola. Per què corres? Perquè així... Jo... volia dir-te una cosa. Te'n recordes quan... nosaltres... Quin dia més maco, eh? Sí, i tant. És un dia maquíssim. Me n'he d'anar. Adéu, Salvatore. Adéu. Seré ruc. Seré ruc. Quin dia més maco, eh? Quin va parir. Ja t'ho vaig dir. Encara que et pensis que et volia prendre el pèl, les d'ulls blaus precisament són les més difícils. Però per què? Hi ha d'haver alguna manera de fer-li entendre. Ha ah, oblidat en tot o, no hi pensis més. Tractant-se de sentiments no hi ha res a fer, ni per entendre ni perquè t'n tingui. Sembla que hagis fet el món. No és que li vulgui treure emèrit al senyor que va ser capaç de fer el món en dos o tres dies. i hauria trigat un è mes. Però certes coses, modèstia part, les hahauríem millorat. Has vist és el que jo dic. Tens una resposta per tot. Eh. Eh. Vull que siguis feliç, tothom. Ara et contaré una cosa. Seguem una estona. Ai, gràcies. Una vegada, un rei va celebrar una festa i van assistir les princeses més boniques del rei Alba. Bé, un soldat que feia la guàrdia va veure passar la filla del rei. Era la més bonica de totes. I se'n va enamorar de seguida, però què podia fer un pobre soldat al costat de la filla del rei. En fi, un bon dia va aconseguir parlar-hi i li va dir que ja no podia viure sense ella. La princesa va quedar tan impressionada per aquell sentiment tan fort que li va dir al soldat si ets capaç d'esperar 100 dies i cent nits sota el meu balcó, al final seré teva. Ai, cui! Aleshores, el soldat hi va anar i va esperar un dia, i dos dies, i deu, i després vint, i totes les nits. La princesa l'observava des de la finestra, però ell no es movia mai. Amb pluja, amb vent, amb neu, sempre era allà. Els ocells se li cagaven damunt i les abelles el cruspien viu, però ell no es movia d'allà. Després, de 90 dies, estava terriblement sec, pàl·lid, i li lliscaven les llàgrimes dels ulls. No podia aturar-les. No li quedaven ni forces per dormir. Mentrestant, la princesa continuava observant-lo. I, quan va arribar la nit que feia 99, el soldat es va alçar, va agafar la cadira i va escampar la boira. Què em dius ara? Al final? Sí, justament al final. I no em preguntis quin és el significat, perquè jo no el conec. No. Si ho tens explica-m'ho. No. És una còpia? I com voleu que ho faci? Ja us ho vaig dir. Necessito dues còpies per projectar cadenes al Cinema Paradiso i també al vell cinema del poble del costat. Vosaltres veu dir que sí i ho m'hi he compromès. Els de la Titanos ho sabíeu. I si em feu emprenyar, sabeu què faré? Projectaré cadenes als dos pobles amb una sola còpia. Així veureu com les gasto jo. L'Espacafico us diu que si li torneu a tocar els collons, us partirà les banyes! Oh <laughs> nene. <laughs> La nostra casa. Come su miada. ¿La nostra casa? Cuánto lo soñaba. Tonino. Tonino. Mamá. ¡Mamá! ¡Mamá! Heu tallat els rètols del final per guanyar temps. Corre, Bochi, porta-me'n la primera part. Mentrestant, jo passaré el noticiari. Sí, sí, Molt bé, guàrdians, treguin-lo d'aquí. L'has vist més de Déu-Camp. Un, un moment, un moment! Es, es, es, es, un moment. El, el carrer! Estàs sord? I us ho les mans Pita blau callado una vegada Fem tot La gent està emprenyada. Fa més de mitja hora que s'espera, nomà. I jo què vols que hi faci? Ni mi comptes I ara què feix? Calma, calma, Tranquil, si us plau. Espereu un moment, un moment. Vostreia ja sap que per poder veure aquesta pelic, deixat... van i no engega abans de 10 minuts, o ens torna els diners a mi i a tots aquests senyors, o li parteixo el cap amb oh, aquest bastó? Oh, calma, calma, un moment. Deixi'm dir unes paraules. Fem una cosa, passaré la primera part una altra vegada i... Oh, doncs que aquí voleu, no hi puc fer més. Entesos? Jo no, ja ho sé com acaba. Silenci! Doncs, Silenci! Passem. Silenci! Passem. Passem jo ja he tingut el plaer de veure tota la pel·lícula. Si em pagueu-vos com Musena del fes-me aquest favor, si es plau, entretén-lo tant com puguis. Alfred, ah, què uh, pas? Musena què vols? Estic confaçant. Musena del necessito urgentment. Què? Per què? Què? Perquè tinc un dubte, un dubte, un dubte gravíssim que atormenta la meva Clar, vida. Clar, no? sí. Pare, epa, que... D'això ja en parlarem Qui més vostè? Xxxt, tranquil·la, no t'espantis ni us plau. Dissimula, sóc el Salvatore. I què hi fas, aquí? Alfredo, saps que això que m'has dit és horripilant? Ho sé. Però agafem, per exemple, el miracle dels pans i els peixos. Per què el dels pans i els peixos? Doncs perquè hi penso sovint. A veure com s'explica. Com s'explica aquí? Havia de parlar amb tu. Ets maquíssima, Helena. És el que et volia dir. Quan et veig no puc dir dues paraules seguides perquè... Em poso molt nerviós. En fi, francament, no sé què es fa en aquests casos. Què es diu? És la primera vegada. Em sembla que m'he enamorat de tu. Pare, he pecat. Jo t'absolc en el nom del pare i del fill i de l'esperit sant. Ah, en pau, germana. <ríe> Quan rius encara estàs més maca. Salvatori, ets molt amable amb mi. De debò em caus molt bé, però jo no estic enamorada de tu. No m'importa gens, esperaré. Al què? Que tu també t'enamoris de mi. Escolta, Helena. Totes les nits quan surti de treballar, seré sota la teva finestra i esperaré totes les nits o en d'idea, obre la finestra. Res més. Així ho sabré. Ho has entès? Sí. Finalment, he aconseguit veure-ho clar. Ah. I un altre dia no vagis en aquestes energies. Va sobreviure l'incendi del cinema, però el foc etern... Oh, Fil el del foc etern no te'n salva ningú. Però és que el cotxe encara està en rodatge. I ara que a casa. Pari, pari! Déu meu, és el meu pare. Bona tarda, senyor Mèndola. Bona tarda. Bona tarda. La programació proseguirà a la platja. S'han acabat les localitats. Qui arriba último, que arreglarà? Vinga, escapa! Vinga! La pel·lícula es veu millor sense pagar. Un ragazzo con un ni, già robusto, un bel ragazzo. È spiegato a lavorare con una giornata così. Quartane ieri. Ah sì, sí, passi, a la mà, l'entrada la mà. <t 'n 'hi> i diguen que a aquest món no hi ha més bontà. Salvatore, amor meu, he de passar tot l'estiu amb la meva família, lluny de tu. Aquí els dies es fan interminables. Em trobo el teu nom per tot arreu. Si llegeixo un llibre, si faig uns mots enreixats, si fulleixo un diari, et tinc sempre present. Avui, malauradament, m'han donat una mala notícia cap a finals d'octubre ens traslladem a Palermo a causa de la universitat serà difícil que ens vegem tots els dies però no t'amoïnis sempre que em pugui escapar vindré a veure el cinema Paradiso Helena ah, Podenza o luogo con la sua astuzia. Su, cieco ubriaco! Acabaràs, estiu de merda. En una pel·lícula ja t'hauries acabat. Canvi de pla i fora, o bé un bon temporal. Seria maco, eh? Vaja... No et pots imaginar el que m'he hagut d'inventar. Mm' tocat anar a fer el servei militar a Roma. Me'n vaig divendres al matí. Vindria com hi a tardar cinema, Paradiso. dijou si seré. Arrribarré amb l'autobús de les 5. Tot! Ja veuràs com ha estat un error. A més, Roma és molt bonica. Ah, aquesta nit no t'oblidis de muntar la pel·lícula de demà perquè el nou operador la trobi a punt. D'acord? Eh, Ànims! Jo t'espero. No t'amoïnis, que ningú no et prendrà la feina. T'espero, entesos? I no facis aquesta cara. Anima't, toma! Ai... Divita Salvatore, tercer batalló, novena companyia, senyor. Con traslladat al seu pare? Però com pot ser? I ningú sap on ha anat a viure ell i la seva família? Vés a cagar, no em vols ajudar, però què com dius, imbècil? He que no surts mai i que no parles amb ningú. Per què? Mira, Salvatore, tard o d'hora arriba un moment en què parlar o callar ve a el mateix. De manera que prefereixo callar. Aquí fa calor. Toto, porta'm al mar. A la festa de Nadal, un tinent va pessigar una noia al cul i quan ell es va tombar, va veure que era la filla del coronel. I aleshores, el tinent, cagat, va dir Senyoreta, si té el cor tan dur com el que acabo de tocar, sóc a mort. Has tornat a veure? No i ningú sap on pare. Potser havia de ser així. Cadascun de nosaltres té una estrella a seguir. Vés-te'n. Aquesta terra està maleïda. Mentre tu hi vius, et sents com si estiguessis al centre del món. Et sembla que no canvia mai res. Després te'n vas un any, dos, i quan tornes, tot ha canviat. Es trenca el fil. No trobes el que volies trobar. Les teves coses ja no hi són. Cal que te'n vagis molt temps. Molts anys per retrobar a la tornada la teva gent. La terra on vas néixer. Però ara no és possible, perquè estàs més sec que jo. Qui ho va dir, això? Gary Cooper, James Stewart, Henry Fonda? eh? No, tot. -ho. Això no ho va dir ningú. Això ho dic jo. La vida no és com l'has vist al cinema. La vida és més difícil. Vés-te'n. Torna-te'n a Roma. Ets jove. El món és teu. Jo ja sóc vell. No et vull sentir parlar a tu. Vull sentir com parlen de tu. No tornis. No pensis en nosaltres. No tombis al cap, no es criguis. No et deixis enganyar per la nostàlgia. Oblida'ns a tots. Si no ho resisteixes i te'n no em vinguis a trobar. No et deixaré entrar a casa meva. Ho has entès? fet per mi. Facis el que facis. Estima-ho. Com estimaves la cabina del Paradiso, quan eres menú. Ai, que se'n en tot, ja ho sabia que vindrien. que està a la casa. L'hem refeta de dalt a baix, si no arriba a ser per tu. Vine. Tinc una sorpresa per tu. Deus estar molt cansat. No. Vols descansar una miqueta? Tens temps abans del funeral. No, mare, si només ha estat una hora d'avió. Ai, no m'hauries de dir això després de tots aquests anys. Vine, he posat totes les teves coses a la teva antiga habitació. Vine. Segur que s'alnegrarà que hagis vingut tothom. Sempre parlava de tu, sempre. Fins a l'últim moment. T'estimava, t'estimava moltíssim. He deixat dues coses per tu. Abans de marxar, vine I tant, és en tot... és tancat. Doncs el maig farà sis anys i ja no hi veria ningú. Vostè ho sap millor que jo. La crisi, la televisió, els vídeos. Ara el cinema només és un somni. El terreny l'adquirit l'Ajuntament per fer-hi el nou parc públic. Dissabte el tiren a terra. Quina llàstima. Per què em tracta de vostè? Abans no ho feia. A una persona important és difícil totejar-la. Però, si tant t'agrada, toto. Dispensi. Qui ho Aquestes són les coses que ha deixat per a tu. Va voler tornar-me a veure. No, mai. Una vegada la teva mare ens va dir que si ell ho hagués volgut segurament tu hauries vingut. Es va indignar, deia. No, en tothom no ha de tornar a caldo mai més. Però no ho deia per dolenteria. Era un bon cristià. Vés a saber què li passava pel cap. En els últims temps, fins i tot va arribar a dir coses extravagants. I un moment abans de clocar els ulls, li va dir la teva mare que, sobretot, no t'avisés. Passi, senyor. Pensava que sempre he tingut por de tornar. Ara, després de tants anys, em pensava que seria fort, que hauria oblidat moltes coses. I en comptes d'això, m'ho torno a trobar tot al davant, com si no m'hagués mogut mai d'aquí. Així tot miro el meu voltant i no conec ningú. I tu, mare, et vaig abandonar. Em vaig escapar com un lladre i mai no et vaig donar cap explicació. I jo no te la vaig demanar mai. No cal que m'expliquis res, fill. Sempre he pensat que el que feies estava bé i ja en tenia prou. No calia que parléssim. Vas bé bé d'anar-te'n. Has aconseguit el que volia. Quan et truco per telèfon sempre contesten dones diferents. Però fins ara mai no he sentit una veu que t'estimi de veritat. Ho hauria entès, saps? De tota manera, m'agradaria veure't acompanyat. Que t'enamoresis. Però la teva vida és allà. Aquí només hi ha fantasmes. Deixeu córrer tot. Les Quan acabi ja pot anar-se'n. Gràcies, senyor. I enhorabona per la pel·lícula. Gràcies. És fantàstica.